и тогда Два дена на 25 октомври София ще се потопи в магията на валса и музиката на Йохан Штраус. Концертът 200 години Штраус ще представи най-знаковите произведения на фамилията Штраус в Зала България от изискания авиенски валс до блестящите полки и оперетни теми. Ден преди това в Плевен ще е концерта на Плевенската филхармония, за която билетите са почти изчерпани. На диригентския пол ще е маестро Найден Тодоров, известен със своята прецизност и емоционална интерпретация. Как се подготвя един подобен концерт за Штраус и за това как класиката продължава да вдъхновява и днес, казвам добър ден, на диригента Найден Тодоров. Здравейте! Здравейте! Майстро Тодоров, какво означава за вас лично да дирижирате този концерт, посветен на 200 години Йохан Штраус? Принципно като човек, който е влюбен в град Виена, няма как музиката на Штраус да не е нещо много специално за мен. Вие не знаете, се нарича често музикалната столица на света. В нея има паметници на моцат, на Хайд, на Бетовен, на Барамус, на всички големи композитори, но само един от тях е Златен, паметникът на Йохан Штраус. Това говори вероятно доста за отношението а, в Виена към а, Штраус и към неговата музика. Не случайно и тази година във връзка с 200 годишни юбилей бе открит нов музей, посветен на Йохан Штраус. Защо обаче той е толкова любим? А, вероятно заради музиката му, а, която е изключително лесна за възприятие от всеки един човек, без значение дали той слуша или не слуша класическа музика, възможно е човек никога да не е в концертна зала и да влезе с музиката на Штраус и да излезе щастлив от това. Вероятно, това е една от причините венската филхармония от край на 30-те години на миналия век насам, да избере точно музиката на Йохан Штраус за своите а, почитатели, за своите новогодишни концерти. Новогодишни концерти, както, а, вероятно, знаете, се излъчват и се гледат от стотици милиони хора по целия свят и а, всяка година на 1 януари хората слушат музиката на Йохан Штраус. Тази година ние разбира се а, ще направим това за неговия юбилей с плевенска филхармония. На 24-ти Христо моят колега, ще дирижира концерта в Плевен, който е почти разпродаден, А на 25-ти аз ще дирижирам концерта в Зала България. А, интересен факт е, че 25 октомври е точно рождения ден на Йохан Штраус, т.е. Ние изнасяме концерт за неговия 200 годишни юбилей на върх рожденния му ден. Да, в самият ден. Това действително е така. Сега, ние знаем, че фамилията Штраус е известна с множество велики произведения. В случая обаче самият рожден ден е на сина Йохан Штраус II, който почти тайно се готви за музикант, тъй като неговия звезден също така баща го е виждал, забележете като държавен чиновник. Много ми е любопитно на вас лично, господин Тодоров, че, кое произведение ви е най-близко и защо от музиката на Штраус? Аз принципно харесвам страшно много Кайзер Валс, а, който е писан а, във връзка с посещението на австрийския Кайзер а, при императора на Германия. Дори поначално не се е казвал Кайзер Валс, се е казвал ръка за ръка, т.е. че двамата императори са се държали за ръка като знак за равенство. Но в последствие го прекръстват на Кайзер Валс. Но това, че каза Валс ми, любим на мен, нищо не означава, защото почти всяко едно произведение, писано от него, е изключително интересно, изключително забавно и с някаква интересна, скрита идея вътре в него. Трябва да кажем също така, че Йохан Штраус син, това е най-известният, разбира се, от фамилията Штраус, е бил невероятно продуктивен но често е творил под натиск. Понякога е трябвало да композира цяла нова полка или валс за следващия ден, за да удовлетвори търсенето от венските балове и от музикалните събития. Писало е валсове и полки по какви ли не поводи. Бил е планинар, обичал е много да се разхожда из гората покрай Виена, и за това е написал Валс, който се нарича «Приказки от Венската гора». За посещението пък на пруската принцеса Ана е написал полко, която се казва Ана. Въобще, всяко едно нещо в живота му е било повод да напише някакво произведение. Включително, един изключително интересен факт, във връзка с сватбата на българския тогава княз Сердинанд Кобурготски. Uh, той пише Тържествен марш, който се изпълнява uh, през 1893 година в Три страни, в Италия, родината на Мария Луиза, в България, uh, където е княжеското е, е, семейство, и в Виена, където е написан. Uh, интересното е, че uh, това е точно и годината, в която е създаден първия институционален оркестър в uh, България, а пък в Виена uh, този тържествен марш, който uh, се посветил на Фердинанд, се изпълнява забележете пред публика от над 10 000 човека. Uh, това е нещо невероятно. Uh, разбира се, той успява да победи волята на баща си. Баща му наистина иска да бъде адвокат и чиновник. Uh, и не само става по-известен от него, защото днес. Въпреки множеството произведение на баща му, ние познаваме основно неговия Радецки марш, с който ние ще завършим нашия концерт, както и всяка година Авианската филхармония завършва своите концерти, винаги с две произведения. С Нахубавия син Дунов от Йохан Штраус син и Радецки марш от Йохан Штраус баща. баща. Това е едно символично померение между баща и син Година. Да попитам а? така също. Музиката на Штраус има, всички знаем, едно невероятно чувство за лекота и радост. Времената обаче, в които живеем, предполагат ли тази Штраусова лекота, господин Тодоров? Изобщо можем ли да кажем, че той е актуален и за съвременната публика в София? А, вижте, неж живем в едно изключително турбулентно времена. аз всъщност искам да започна тази тема, защото тя е много лоша тема, да, но, защото се усещате, но на Да, чувствате ли накъде отиванализва въпросите? Да, чувствам се. Но трябва да кажа, че това не е нещо ново за човешката цивилизация, включително по времето, наш страж ще ви дам пример. По време на революцията в края 48 година, страд държи раволци, докато в улиците на Вена се тръцът хората има политически вълнения, конституционна устов не успя да там, че отказва да свири за правителството, което подкрепя репресиите, в резултат на което той дори временно арест за неподчинение. Разбира се, народът го възприема като човек на честа и това само посилва неговата популярност. Така че това, което се случва днес, не е нещо, което не е било типично и за времето на Штраус. Може би това е една от причините. Той да е пише такава музика с такава лекота. Всякаш е искал да накара хората да, да има някакъв противовес на цялата тази тежест на политическия живот на това, което се случва по улиците. И може би точно днес имаме нужда от всичко това. Имаме нужда от една лекота, която малко да освободи а, сърцата ни, да освободи душите ни, защото всичко това, което се случва, което а, аз вече вместо да гледам филма на още си пускам новините. А, всичко това, което се случва, може да ни да, вкара в да. една депресия, а музиката на Штраус е едно изключително лекарство срещу такава възможна депресия. Тер терапия срещу действителността, а, но а няма как сега да не ви попитам, ако сравните управлението на културата с дирижирането на оркестър, който свири произведенията на Штраус, какви паралели и разлики виждате? Разбира се, изради а, опита ви в а, това поне. Да, разбира се. А, валсовете на страл са изключително известни, т.е. известно основно са своите валсове. А, знаем, че валс по осаката му върви на три, така, така, се, така се и танцува. Венския валс обаче малко по-различен. Във венския валс. Времената са леко разбъркани, второто време малко изпреварва, някои закъсняват, третото време, някои интерпретатори. Така че нещата не са съвсем в ред в типичния венски валс, точно като в българската култура. Нещата са в ред, ама не съвсем. И това е, може би, един много интересен паралел между венския валс и ситуацията с културата в България. Нещата се държат под някакъв контрол, слава Богу. Uh, но въпреки това не са това, което бихме искали да бъдат. Uh, но нека да сме честни, през последните 35 години нещата в културата никога не са били такива, каквито искаме да бъдат. По една много проста причина, и аз ще я кажа тази причина, въпреки че в момента си говорим за музиката на Штраус, uh, когато uh, имаше кръгла маса в началото на 90-те години, стана дума и за културата. И тогава един uh, известен тогава български политик uh, каза една реплика, която се забива в моето съзнание. Дайте да оправим економиката, после културата ще тръгне лесно. Какво се оказва обаче? Че за 30 години економиката а, не ще да се оправи напротив и въвлича след себе си всичко друго заедно с културата. Затова трябва винаги да сме внимателни, защото културата, образованието и здравето, физическото здраве на хората, т.е. здравеопазването, са трите най-важни неща за една нация. Тук се връща думата култура. Културата е това, което прави от група хора нация. Е така музиката на Страус е направила и а, тази Астронгарска империя, Хабзовската империя, действително да бъде като една нация, въпреки че, ако се замислим, там е има много различни народи. А, но именно музиката ги е обединявала, именно културата ги е обединявала и това е причината хората а, от висшето общество, управляващите, да се залагали толкова много на културата, както правят и днес по света. Аз съм е убеден, че ранали късни българските... Uh, не знам, за политическо на български държавници, ако се плъдат, такива ще разберат uh, този факт и ще заложат на културата, защото културата е онова, което може да обедини българския народ, както ние се надяваме с музиката на Штралс да обединим публиката в зала България в съд. Много ви благодаря, културата е преди, а не след, а, когато говорим за а, прогреса на едно общество. Много благодаря на Найден Тодоров на 25 октомври в София, музиката на Йохан под подд палка на Найден Тодоров и важна информация само на касата на Зала България. Има преференциални билети за пенсионери, студенти и ученици, концертът 200 години Штраус, празник на класическата музика и възможност да усетим радост и красота носени през поколенията и през границите.